заходив до мене. Спочатку домовлявся про відрядження, потім підписував командировочне посвідчення, все правильно, двічі. Але ніякого листа я йому не підписував, і мови про це не було. Що у нього хіба знайшли якийсь мій лист? Зацікав дивиться на мене. Не знаю. Я не був при огляді місця події. То автоінспектори робили. Можливо, щось там і було в нього. Значить, після того, як ви підписали йому командировичне посвідчення, він до вас вже не заходив. Може, заходив, але я його більше не бачив. Я ж вам казав, що невдовзі поїхав до міського конкому. Коли ви виходили у прийомні, нікого не було. Секретарка вже теж пішла не пам'ятаю. Дуже поспішав. Але Лідія Петрівна наче ще була на місці. Хіба може де вискочила? У всякому разі, я прийомний не зачиняв. Він робить невелику паузу, пригадуючи, і вже зовсім твердо каже. Ні, не зачиняв. Підписи не ідентичні. У задумі відчиняє дверцята Сідаю і лише тоді помічаю, що водія в машині нема. Але за хвилину бачу, як Федір Іванович спритно вискакує з блакитної вологи, що стоїть по той бік брами, і прямує до мене. На похилу, туди, де зводять два великі будинки, знаєте? І він помітно киває. З того скупового знаку я маю зрозуміти, що він знає, де ці будинки. «Золота людина – цей Федір Іванович». Спокійний, урівноважений у будь-якій ситуації. Не знаю, як і надома, а на роботі протягом цілого дня може обійтися якимись двадцятьма словами, і то коли щось запитає його. Зате дуже любить слухати радіо. Цілий день не вимикав би. Але й в цьому він делікатний, увімкне, скоса гляне на мене. Коли бачить, що це мені заважає, то негайно вимикає аж поки не залишиться в машині сам, Ніколи не додокучає запитаннями, не лізе з професійними порадами, як це люблять робити шофери, котрі вже довгий час працюють на міліцейській машині і на цій підставі вважають себе неабиякими спеціалістами. Очевидно, за таку стриманість і солідність наші працівники, що набливо, хоч і не без іронії, називають його порівняно молодого нефедьком, нефедею, а Федором Івановичем. «Чи я то Волга?» Чи не каючи трестом, питає. У відповідь кивов головою. «А ви що, знайомі з його водієм?» «Васкоря би, разом в армії служили. А зараз що? Слухали з ним радіо?» «Ні». І він розповідав про того, який під машину потрапив. «А що розповідав?» Каже, бачився з ним у понеділок увечері. «Веселий, каже, був, а за кілька годин, каже, раптом таке. Де бачилися? У залізничних касах». «Небагатослівність Федора Івановича, яка так захоплювала мене завжди, зараз зовсім не до речі. Та нічого не дієш. Отже, Калабан і там бачився з дедурякою. Чому ж нічого про це не сказав? Перше поривання – повернути машину назад до Тресту і відразу розпитати про все Калабанового водія. Але якийсь внутрішній голос стримує. Встигну, а тим часом може мій водій розговориться. Федер Івановичу, пригадайте все, що ти військово розповідав. Усі подобаться. Це дуже важливо. О котрій годині він бачив там дедуряку? Чого вони з керуючим поїхали до залізничних каз? Федер Іванович, Прокола пояснює. «Ні, Васько в той день не працював. І відгул, каже, брав. Мати до нього приїздила. Назавтра, каже, мала додому їхати. То він пішов до краси брати для неї квиток. Коли вже, каже, повертався, то якраз і здибався з тим а, дедурякою. Ну, той чоловік дуже зрадів, як побачив його Васька. Каже, зачекай Василю, я тільки, ну, квиток собі куплю» і ми почали цю вип'ємо умови. Зайшли таки в кав'ярню, там навпроти, знаєте? З нею знаю.